Znaje, Allah se smilovao da je vjera od Allaha subhanova ta'ala, i da nije došla prema razumu i svatanju ljudi. Dobro, i mišljenju ljudi. Dobro, eh, to smo završili. Pa onda kaže zatim, rahimahum lahu ta'ala, nemoj slijediti ništa prema svojim strastima. Nemoj se ni začim povoditi od svojih strasti, pa da izađeš izvijet i da izađeš iz Islama. Zato što ne imaš Neće će imati opravdanje. Ne mojde ništa slijediti prema svojim strastima i od svojih strasti zato što neće imati nikakvog dokaza i opravdanja. Jer je Rasul sellem objasnio svome ummetu sunnet i svojim ashabima. I oni su djema'a. Znači njegovi ashabi, ridvanullahi a.v., oni su djema'a. Znači, ono su džemati. A zatim je došao sa jednom rečenicom koja se ne smije razumjeti onako kako napravi pogled izgleda. Pa kaže, onaj ko se suprostavi ili raziđe sa ashabima Rasula s.a.v. u nečemu od stvari i vjere za nevjerovoj. Pa napišite ovu rečenicu, a mi ćemo i komentarsati pa vidjeti na što se od to odnosi. Onaj ko se raziđe sa sahabima Rasulua s.a.v. u nečemu od stvari ove vjere za vjerovao je. Nadam se da ste uspjeli ovo, znači, makar približno značenje za To je govor šeha Barbehari, r.a. Zatim kaže u komentaru, nemoj slijediti ništa prema svojim strastima kao što se desilo haridijama. Pa onda navodi hadith rasula salahu sallam kojeg bilježi uh, u rivajetu dne Sibni Malek tako u dva rivajata sastavljena znači kao u jedan, a oba dva rivajata su sahi. Pa kaže to su ljudi mladi, tako? Ljudi mladi, ahadatul asna, malih godina, mladih godina, tako? To su ljudi mladi, su ul-ahlam, glupi, zamisli ideja, jel' tako? Glupe mašte neke svoje, tako? Koji lijepo govori, govore govorom Najboljeg čovjeka, je tako? Znači, poslanika sa Lareksa, ali loše rade. Znači, lijepo govore. Vidiš kako se ovo uklapa. Lijepo govore, znači govore tekstove šta? Kur'ana. Govore tekstove, šariatske tekstove. Međutim, loše rade, kako to? Ne znaju kako ti tekstovi trebaju da se pretoče u, u praksu. Jel' tako? Jakra onel Kur'an. Uče Kur'an, laju džavicu tarakihim. Koji ne prelazi njihove ključne kosti. Ne dopiri dalje. Oni su najgore rastvoreni. prolaze oni iz religije prolaz sjeha od ramija izlaze iz zvijeri kao što strijela izlazi iz pljena znači kao što strijela odapetastriela pogodi plijen i proleti kroz njega et tako on izlazi iz zvijeri znači uđe u i izleti iz zvijeri u drugim predavanjima obširnim ja tako dal na strili ostane el tako nastane skoro ništa tako osim možda tragova krvi i nešto mesa ako se zakači per to tako perje koji je na kraju stoji radi rotacije strijela i usmjerava tako izlazi iz kaže u komentaru tih hadisa koji govore o havaredžima Kraj ovog haditha je gori za njih od njihovog početka. Zašto? Zato što na kraju neki haditha koji govore o Havariđima kaže, a zatim se u vjeru ne vraćaju. I to je najgorišt može zadatak. Da ću zabuta pa se vrati, alhamdulillah. Ali ovi kad izlete, prolete kroz din, ne vraća se više. To je primjer znači slijedjenje strasti. Primjer primjer slijedjenja strasti. Jer mi kad kažemo strasti, je mi obično mislimo na strasti trbuha, na strasti, pa tako polnih organa, tako. Međutim nije. Strast je šta strastveno ubeđenje i neka privrženost, je tako? Jerovi i havarići treba da šta su njihove osobine? Da se jedan od ashaba stidi svog namazana sprem njihov, njihovog namaza. Znači oni nisu bludničari čari, ili tako? Niti su oni od onih koji pune svoje trbuhe haramima i tako. Nije. Nisu takvi Nego njihova strast je njihova znači, zamisla. u tako pogrešnom shvatanje. I nevraćanje, u razumijevanju Korana, nevraćanje na... Na sunnet, a ovdje od sunneta je šta? I to što se govori od povoda, objave, tefsira, objašnjenja i tako da. Kaže, gori od njih su, ko? Zalutali džehmi. Gori od njih su zalutali džehmi, koji govori o Allahovim svojstvima onako kako ne priliči Allahu. Govori da je Kur'an stvorao odbijaju, negiraju svojstva Allaha subhanahu wa ta ta'ata. Znači, džehmije su od njih još gori. Negiraju sva svojstva Allaha subhanahu wa Neki od selafa su za džehmije rekli da oni u stvari i badet čine kome? Čemu? Mištavili, je tako? oni obožavaju nepostojeće. Oni i bade čine nepostojećim. Je li tako? Zašto? Zato što smo negiverali sva svojstva. A onaj, ili ono što nema nikakvog svojstva, šta je to? Ništa. Tako. To što nema nijednog svojstva, to je ništa. Pa su zato neki od celefa govorili, znači, da oni stvari i bade čine nepostojećim. Nečemu što ne postoji. Pa kaže šlijek u Islama Ibn Temije, bježali, zašto su oni negirali svojstva? Bježeći od toga da Allahu pripišu bilo kakvu sli, sličnost. I onda su mu pripisali najgoru i najodvratniju sličnost. A to je sličnost sa nepostojanjem. Ali tako? su u najgoru stvar, odnosno u kufr. Zašto su zapali u to? Zato što su se povodili za svojim razumom, a tako slijedeći čitanje svoje strasti. Njihova vjera je zapravo sumnja u Ajdi. Ovaj Otkako je jer kako može biti čvrsto objeđenje nečiji da otvori Kur'an i u svakom ili svakom drugom ili svakom trećem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominje sebe i svoja svojstva i on to sve negira. Kako je to obježenje? To je bolesno objeđenje. To ne može nikad biti šta jepin, čvrsto obježenje, zdravo obježenje. Može li? Ne može, to su bolesnici. Zato je njihov vođa, jel' tako mibsafan, po njemu se zovu žehnije. Šta ju radio? Raspravljao je sa nekim sektama iz Indije jel tako nevjernicima koji su tvrdili da nema proživljenja, nema sudnjeg dana nego vjeruju u reinkarnaciju, jel tako, da se duša seli iz tijela u, ti, u tijelo, jel tako? Pa je, znači nakon rasprave je sa njima uticalo to na njega. Pobrkuo se, je tako? Što mi kažem? Treba ponovo, trebalo mi je, kaže, 40 dana da ponovo restartuje, je tako? Da se popravi malo. I poreda, pa je za ti 40 dana, kažu, ostavio namas zbog sumnje u ovaj dni. To ime imam. A obično učenici zaglibe dublje od svakog svog imama u šajtonu. Znači šta? Prvi vođe znači novatari koji povedu neku novatariju. Oni koji se povode za njima uvijek na tu novatariju nadovezuju i nadodaju tako da budu još dublje u zabludi od njega. A eto ovo je imam Žehminija. Jel'tak? Vidite njegovu sliku i priliku. Šta je sa njim bilo? Kaže imam Buhari, rahim hullafah. Ma u bari, saleitu halfal džehmi vi am saleitu halfal je vodimo Ne pravim nikakvi razlike. Ili la u bali, znači nije me briga. Jesam ja li klanjao izahmije ili Rafidije ili sam klanjao iza Židova ili kršćanina. hoće da kaže to mi je isto. Jeste razumeni? Znači isto je. Klanjao Iza, Džehemije ili Rafidije ili klanjao iza žida je kršćen na tom je isto. Vola ju selamu ali, ne naziva im se selam, volaju Aadun, ne obilaze se njihovi bolesnici, volaju na kihun, ne ženi se i ne udaje za njih, volaj šhedun, ne uzimaju se za svjedoke, volaju tu'kelu veihu, niti <totipos> se jede ono što oni za Šta znači sve ovo što je navravljeno? Na Kaže, u osnovi ovo, zašto imam verbehari spominje, nemoj se povoditi za svojim strastima, znači za nekom svojom pametologijom. Onaj, zašto? Zato što to na kraju može da ne bude samo obična neka novatarija nego može stvar da dostigne do kufra i šir. do kufra i širka u Allah subhanahu wa ta'ala kao što je dostigla do kufra i širka kod džehmija i Rafidija. I svaka ta i svako to povođenje za strastima i svako to povođenje znači za nekom, za nekom analogijom nečim bez dokaza i osnove u Kuranu i Sunnetu i tefsiru i tumačenju i pojmanju i svatanju prve generacije Znači, ashabar i imama prije nas može na kraju šta da rezultira širkovi i kufrom. stvari je to, odma se insan usmjeruje prema čemu? Prema riddetu. Čim skrene sa puta, ehlu, surneta, vlđamata, on je okrenut prema čemu? Prema riddetu. Je Samo je pitanje, jel tako hoće do njega? Doć. Doć, stić na kraju. Ali je se on prema tome okrenut? Doć. Oputio već tom stazom. Šta je dokaz zato? to? ajtu ajet sure Nur 63: "فَيَحْذَرُ se pripazi oni koji prekrše njegovo naređenje. Naređenje čiji Rasul sallallahu alejhi ve tako. "An fitn", zašto goda Rasula? Zato što u kontekstu bilo znači govor o o Rasulu sallallahu sallam, o da i ne zadesi fitna znači samim tim što se suprostavljaju ili se razlišli sa nečim sa, sa, uh, u nečem od onoga na čemu je bio Rasul sallallahu alaihi wa sallam ništo je naredio odmaj Allah spanao tala upozorava našto da ih ne zadesi zbog toga fitna šta im je fitna u tefsiru, svim u pesiru se slažu šta da je ovdje fitna? Širk. Da je ne zadesi širk. Da ne, ne, ne završe kao mušrici vraćam. Kao mušrici. Znači, evo josibama je debun ili da je ne zadesi bolna pa patnja. Ova bolna patnja bit, bit će znači ako ne dosegnu ovu fitnu. Ako ne dosignu ovu fitnu kaže ibn uh, Ibn Battah u tefsiru ovdje fitnije fitne kaže to je ashirku billahi radim širk uzvišenog Allaha wal kufru ba'da iman i kufr nakon imana što se tiče riječi uh, imama Berberah rahimehullah ta'ala gdje kaže onaj ko se sprasta veshabu rasul sallallahu alejhi ve sellemu nećemo odvjeri vjere za nevjerovoj znači on tekfiri sada udal tako za nevjerovoj E sad, ovaj govor imama Brbaharija mora se staviti na njegovo mjesto. Ne smije se shvatiti ovako kako s površine izgleda. Kako izgleda s površine? Općenito. Znači svaku razigledanje, svaki prekršaj onoga na čemu su bila sabri 2.0. Ja nevim, po ovom govoru bio bi ku, kufr, a nije tako. Nego se govor imama i učenjaka kad dođu, e eh, to je ono što smo malo prije spomenuli. Znači, ubate se za neki govor u Lenin, je li tako? I kaže evo dokazali. Međutim, govor u Leme nije govor Korana i Sunneta. To je govor koji je podložan čemu? Globaliziranju, je tako? E, nekad čovjek se izrazi općenito, a nije, ne, znači, ne misli na to, nego je mislio na nešto sažeto i uže značenje. Pa se zato govor u Leme kad dođe ovako općenito, je li tako? I kad vidimo da nije, znači, u skladu sa, sa pravilima šarijata, onda kažemo da se ovo odnosi ili da je mislio ali tako, na nešto što se može prihvatiti, ali tako, u vjerovanju ehla sunete Zašto? Da ne bi osuđivali i ružno govorili o himajima, nego jednostavno da kažemo njegov govor ovde svodi se na to da je to, ako je ta, taj prekršaj i to, znači suprotstavljanje i razilaženje sa sadima, ridba, nula i halim oko osnova i temelja ovog dina, je tako? Gdje nema nikog uzra, ni u neznanju, nikakvog uzra, je li tako? Aha. Nikakvog opravdanja, ni u čem ne može imati. Od osnova ove vjere, pa onaj ko se u tim stvarima suprostavi, jest, izašao, izvjer, je tako? I one ne vjeruju. Međutim, ne odnosi se na svaku i najmanju grešku, grešku. je li tako? Ne može se odnositi jednostavno. Zato zbog lijepog mišljenja učenjacima uvijek njihov govor kad se dođe ovako općenito šta? Mi shvatimo onako kako je prihvatljivo. prihvatljivo. A ne hvatamo se za riječ učenjaka kao što neki rade pa kao da je to govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tako? I kao da je to riječ Kur'ana i sunneta i onda se to zato uhvate i onda kao to dokaz nije to dokaz, ako nije ispravno, i ako ne odgovara općenitim pravilima šerijata, znači ne ukvapa se u opšta pravila... To je pogrešan dokaz. Jest, znači nije to dokaz. Dobro. Jeste li sad shvatili ovdje govor imama Berbeharija kaže na kraju kefara zanevjerovuje, zanevjerovuje onaj ko se suprostavi znači u osnovama, jel tako, ili se suprostavi u nekim e, pitanjima nakon što se uspostavi nad njim dokaz, jel tako, i sve i dokažemo se da je to onaj pogrešan put i da, to, da je to širk i, i kufr. Dokažemo se, ne mu se širijetski dokaz pa se on uzinati i opet povede za svojim strastima. Pa onda da se na takve odnosi. A inače imam Berbeharija napisao djelo šta? Objašnjenje sunneta nasuprot čemu? Nasuprot Bidajata, je tako? Nasuprot Bidajata. Ovdje sad objašnjenje sunneta, znači pravog puta naspanom, stranputice i uglavnom se odnosi na novatarije i biljate, znači, Rafidija, ekstremnih murđija, znači, Džehmija i ovi koji su izašli izvjer. Dobro. To je vezano za komentar ovih riječi. Imamo sad ponovo jedan pasos i govorštvo imama Berbehari, Rahimahullah, ta. kaže znaje da ljudi neće izmisliti novotariju nikada dok ne ostave e, slično tome od sunneta. Ili nikad neće doći sa novotarijom dok ne u toj mjeri ne ostavi nešto od, sunne, od sunneta. Pa je, znači, prihvatanje i odvacivanje novotarije i sunneta, šta? Ide proporcionalno, je li tako? Koliko ostavi sunneta, toliko uvedu novota, no, novotarije, je tako? Deset stepeni ostavi sunneta, deset stepeni uvedu novotarije. Tako ide, proporcionalno. Pa kaže, znaj da ljudi nikad neće izmisliti novotariju, a da neće u tom omjeru ostaviti sunnet. Pa se zabranjenih stvari, zato što je svaka nova stvar novotarija, a svaka novotarija zavloda, a svaka zavloda je u vatri. To je govorima na vrbeharija. Ovdje sad ponovo skretanje pažnje na što? Na novotarije. To je njegov govor. U komentaru prvo što se vraća na definisanje novotarije. Šta je novotarija? To je izmišljanje stvari u vjeri, nakon što je vjera usavršena, je tako? To su izmišljene stvari u vjeri, nakon što je vjera usavršena. E, to je notari. Jedna od, znači, osnova koju su učenjaci izdefinisali u ovoj vjeri jeste da su svi ibadeti. Sve ono čime se približava Allahu subhanahu ta'ala zasnovani na naređenju od Allaha subhanahu ta'ala. Zasnivaju se na naredbi od Allaha subhanahu ta'ala. Znači na šerijatskom do, dokazu. Ne, ne smije i ne može postojati ibadet. Bilo kakav ibadet ako zato ne ima dokaza. To je temelj. Znači to je generalno pravilo kojeg su bili svjesni čak i ljudi koji su tek se prihvatili islam. Jel tako? Gdje je dokaz za to? Dokaz kaže bili smo skoro prihvatili islam i išli smo sa Poslanikom salahu as salam na hawnej. Jel tako? Hadif, jel tako? Pa smo vidjeli mošrike da imaju svoje drvo koje se zove zatu anuat, oko kojeg je ti kafe i vješaju svoje oružje, pa smo tražili od Rasula da i ti nama da i mi imamo jednu drvo. Pa ovo što su tražili je dokaz šta? Da su bili svjesni da ne ima ibadeta nikakvog dok se ne naredi i ne do, i ne dozvoli. To su dobro znali. Jer čim su rekli Rasulullah s.a.v. De ti nama znači, šta znači ovo de ti i nama? De ti tražio da Allah s.a.v. Da ti naredio da bere jedno drvo, da ime imalo, tako da. I ti kjafimo kod njega i da tražimo bereket kod njega, je I ovo što su tražili bio je šta? Mali i šir. Al tako bio je mali šir. Ovaj događaj mnogi zlopotrebljavaju. I kažu, vidiš kako je Hrasul sa jer se nam nije Kako će i protekfirit, kad je u pitanju mali? Širk, Šir, je tako? Rozumijete? Pa je ovdje, znači, osnova, šta? Da se svaki ibadet, da bi se činio, mora biti propi... propisan. Sve što u šerijetu od ibadeta nije propisano, to je sve novota, Nao tako. Čak su ljudi, znači, koji su bili, je tako, mošrici i nikakvog iskustva sa objavom, ni sa šerijatom nisu imali toga, bili sve svjesni. Tek bili prihvatili islam i kad su to tražili od Rasula Salajicene, vidi se da su bili svjesni šta, da treba to da se propiše, da ne može to kako ko hoće, prema svom uh, nekom ukusu, je tako? Ne može. Kako dolazi do izmišljanja novatarija? Ljudi žele da se Allah približi. I iz te silne želje da se približe Allah trajla onda posegnu za nekim svojim, izmišljaju neke i vade, tako kako da se Allah trajla približi? E to što su oni, znači ta želja da se Allah Supanu trajla približi ne opravdava njihovu novotariju. Nisu oni sad opravdani time. Da mi kažem, šta ćeš ljudi ipak želi da se približe Allahu, pa eto da su time opravdani. Nisu. Ako želi Allah subhanahu ta'ala da se približe, zašto mu se ne približavaju onako kako je on naredio? Zar to nije najlogičnije? Najlogi, najzdraviji. Kako ćeš Allahovo zadovoljstvo zaslužiti? Onako kako je ono? Naredio je, naredio je, približavajte mi se, ovako, ovako, vako. Klanjajte, postite, dajte zeka, borte se, sve propisu. Tako. Zar nije najnormalnije da će se tako najlakše i najbolje Allahu zadovoljstvo steći? Jer Allahu je najdraže ono što je, šta, naredio i vađevom učinio. I vađevima se Allahu subhanahu wa ta'ala najviše robu. Probližava Allahu subhanahu wa taala, tu bukvalno došao takav tekstu hadifa, tako? S druge strane, ovi ljudi ne mogu biti opravdani jer Resul sallallahu alejhi upozorio i zabranio bilo kakve izmišljene pu, puteve puteve ibadeta, zabranio. Onda tako? al-Aish radijallahu anha, je li tako? Men amila, amadan lejse alejhi amurana, fahuva rad. Men ahdeta vi abrina, hada ma lejse minhu, rad. izmisli nešto u ovoj vjeri, tomu se odbaci, Ne prihvatamo se. Kad dođemo do ovde i počnemo govoriti o novatariji onda novatari kažu, jest, ali ima u šarijatu navatarija koja je dobra i koja je, je loša. E sad pitanje, da li to postoji? Postoji li novatarija koja je dobra i druga novatarja koja je loša? Ne postoji. Novatarija ovako kako smo je definisali u šarijatu, da je to novi izmišljeni i badan, nikad ne može biti pozitivna. Pozit... Pozit... Znači, novatarija u šerijatskom smislu nikad nije dobra. I uvijek je ogavna i rožna. Kako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, وَشَرُّلْ أُمُورِ مُحْدَثَاتُهَ I najgora stvar je, šta? Novotarija. Najgora stvar je Novotarija. Zašto je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao da je to najgora stvar? Zato što je otvoranje vrata Novotarije zapravo skretanje koje je na kraju. Allah zna gdje može odvesti. Dobro, a šta ćemo sa tim što je Abdullah ibn Amar, radijallahu anju, kad je vidio ljude kako klanju duha namaz, rekao jest lijepa ova navatarija. Ili, kad je vidio Amar, radijallahu anju, da se ljudi okupili oko jednog imama, je tako? U džemat i klanjaju za jednim imamom u džematu teraviju, je li tako? teravih rekao je šta? Lijepi ili novota, novotariji? Šta ćemo sad svojiti? Znači, ovo je šta on rekao u smislu da je to sad novo zato što nije bilo zaži, zaživilo. Je tako? Jer duha namaz, iako su poznavali ashabarid vanullah i alim koje je, je resursa Allah podučio, je tako tako, duha namazu. Poznavali ste taj namaz. Ali nije to bila tako raširjena stvar, stvar. Pa su ljudi poslije raspitivali šta sve ima, šta je, ko prenio i zapamtio od Resula sallana i sallana. Pa kad se to raširilo i kad su ljudi masovno počeli, znači, raširilo se to i masovno počeli klanjati duha namaz, onda je on to nazvao novatarija, To je novatarija u jezičkom smislu. Je tako? Ali nije u šariju u širijatskom smislu. Nije to izmišljeni ibadet koji ne nije postojao. To je ibadet koji je Rasul s.a.v. preporučio i podsticao na njega. Je tako? Ali, zbog okolnosti, je li tako, i tempa života i borbe i džihada, nije to za vrijeme Rasul s.a.v. doživilo znači tako, raši, raširenost. Je tako? Zašto? Zato što su ljudi učili Din, postepeno, najvažnije stvar, je tako? Pa onda anafile. Isto tako teravi Nije izmišljena stvar, nije nova stvar, nije to novotarija. Je tako? Iako je Omer nazvao novotarijom. Novotarija sa aspekta jezika, jezičkog smisla, je tako? Međutim, u šerijatu to nije novotarija. Zašto? Zato što je Resul s.a. se nam klanjao i ljudi su klanjali za njemu džematu teravi teravi. I znači ima osnove u šeri, u šeri. I resurs Allah selem je ostavio onda taj namaz i objasnio radi čega ga je ostao, ostavio i straha da ne bude naređeno pa da bude vađib, jel tako? Ostavio sa preseljenjem rasula salaha više taj uzrok ne postoji, ne postoji, ne postoji više bojazan, to može sad postati va, vađibom zato što je sa njegovom smrću, sallallahu alaihi wa sallam, šta? Završena objava. Dobro. Znači, nema lijepi Notar. A kako će biti lijepa? Kad parira su... sunnet. Kako da bude novatarija lijepa kad parira sunnet? Jer rekli smo šta? Nikad ljudi ne ostavi... Je li tako? Nešto od sunneta da ne izmisli u toj mjeri bid, Bidata. Je li tako? Pa je ovaj Bidat uvijek nešto što parira i zamjenjuje i dolazi na mjesto sunnet. Jer na jednu temu i iz jedne oblasti nikad ne možeš sastaviti i sunnet i novotariju. Ne može nikako. Ili je sunnet, ili na njegovom mjestu dolazi šta? Novotarija. Kad dođe na tom mjestu novotarija, nema tu prostora za suh, za sunnet. Jel tako? Pa kako da bude lijepa kad je potisnula su sunet. Koji je tu onaj šifra koja je tu osmislila da može notarija biti lijepa? Kako će biti lijepa kad parira odnosno potisnula je su sunet? Znači ispadne da je, nije samo da je lijepa nego mora da je ljep, ljepša od suneta dok ste sunet ostavili, a za njom se po, poveli, jel tako? Razumijete, brać? Znači, onda novotarija je u stvari šta? Nije samo da je kod njih lijepa, nego ljepša od sunneta i preča. A teško onome ko tako to bude razumijen. A tako? Teško njemu. Jer, na primjer, svakodnevna stvar s kojom se susrećem, Zikr postije namaza. Ti ne možeš praktikovati i sunnet i novotariju. Ne možeš. Ili ćeš dvikriti, je tako, sam za sebe i onako kako je došlo u sunnetu od krova ili ćeš dvikriti sa novotarima. Ne može jedno i drugo, nikako. Možeš to odspojiti. Pa kad oni kažu ovo lijepa ovotar je našal. Znači, izmislili ste nešto od vjeri što je bolje od onoga što je radio Resulca Lani Znači, ta vrata, ovo samo posebno nešto, ne izgleda krupno, je tako? Ali krupan metod i taj princip koji se otvara od opasa na ta vrata, do je tako? Jer ćeš na taj način šta svaki drugi sunet jednostavno poti potisnuti čime, načinem što ti, teb se ti topse vidilo ili ti izgleda nešto kao pametno ili lijepo. E to je problem. Ovdje ima jedna napomena, važna napomena. Kaže nije svako Možete to staviti kao pravilno. Kad već govorimo o novotarijama, nije svako ko zapadne u novotariju novo novotar. Kako to? Evo, objasnićemo lahko kroz jedan pri, primjer. Na primjer, imamo učenjaka koji su poznati kao Uh, ustanovljivači ili reformatori ili ne znam kako bi oni koji su oživili sunet u ovom umetu i stavili ga na njegovom mjestu kojemu pripada od tih imama je ima el-šafi'i rahimahullahu ta' tako? da je on jedan od tih koji je ustanovio sunnet i važnost sunneta u šerijetu, povratio, znači probudio tu svijest o, o sunnetu i važnosti sunneta u šerijetu. E sad, znači život je na tom putu potro, potrošio, je li tako, uzdižući šta? Sunnet. I on je, Allahom se smilovao, rahimahullahu ta'ala, Smatrao da je kunut, učenje kunuta, dovej kunuta, na sabah namazu, na drugom rekiatu, od sunneta, jel' tako? I smatrao je da je to šta propisano na svaki dan, na svakom sabah namazu. To mišljenje zasnovaju na dajiv hadithu, je li tako, izmišljenom hadithu, kaže da je Resul, s.a.v. učio kunut na sabahu sve dok, je, dok nije napustio dunjamuk, tako? Svi su se ljudi, složljio, ovaj se umet, složio oko imameta imama Šafije da li on ima, jel' tako? I da učenja i priznaju njegov kadr, jel' tako? I vrijednost njegov i njegovu zaslugu za ovaj umet. Jel' tako? Nema razilaženja u gotoga. Nema nikog danas o umetu da nešto kori i prigovara i mamo šafija i, tako? Ovo što je rekao i to što ljudi na osnovu njegovog stava danas uče na svakom sabahu Kunut je novatarija. Je novatarija? Je li novatarija? Je Jeste vraćao. Znači, oni koji slijede šafijski medheb i na svakom sabahu uči kunut, oni su novatari. Sad neko postoje pitanje, šta tu? Ti sad kažeš da imama šafiju da je novatar. Je li to isto? Nije. Nije. Imam i je pogriješio, je tako? I zapao u novotariju, ali on nije no, no, novotar. Nego su novotari oni koji se povode za njegovom greškom gre, Greško. i ustrajavaju na nje i slijede njegovu grešku. Jeste li sad svatim? E to je pravilo, tako se primjenjuje pravilo, nije svakako zapadne u novotariju novo no, novotar. Nego je novotar onaj ko na tebe ustrajava nakon što vidi da je to Greško. greška i neosnovano, jel tako? jes onapravi raz jes alhamd Kako će imam šefi se smatrati novotarom kad kaže Ma min ahadin illa wa yadhhabu alayhi sunnatu rasul sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wata'zubu anha nema nikog adamu ne ode nešto od sunneta rasula sallallahu alayhi wa sallam i da mu ne bude nešto od njega skriveno Fama hema qultu min qawlin pa šta god ja kažem, evo asaltu min aslim, ili kako god osnovu ili neko pravilo ja ustanovi, od Resula s.a.v. vam dođe nešto što je suprotno tome, što sam ja rekao, pa ispravno je ono što je došlo od Resula Sellem i onda je to moje mišlje, mišljenje. U srijeći, mama. Ovo se reči i mama tako? Koliko god se ja trudio, nešto od suneta će mi biti šta? Nepoznato, skriveno, zaboravit ću, smetnut ću suma, je tako? Pa šta god ja kažem, ako vam dođe suprotno tome od Resula, salallahu alaihi sallam, to je moje mišljenje. Moje mišljenje je šta? Ono što je došlo od Resula, salallahu alaihi sallam. Odustajem od svog prethodnog stava, je tako? I ne može se za ovog onda reći da je novotar, nego su novotari oni koji ustrajavaju na grešci nakon što je istanavljeno da je ovaj je sada izmišljeni, slab. Dobro. Drugi primjer. Kaže imam Ahmed, r.a., nije poznato ni od kog da je potirao svoje lice nakon dove osim Hasan. Hasen. Hasan el Basri, tako? Rahim Allah. Ta Hoće li se sad reći da je Hasan el Basri novotar? A? Ima li ko hravar u umetu da to kaže? Nema nikog, jel tako? To je bila gde? Grešina greška, je tako? A oni koji se za tom greškom povode, oni su novotari. Oni su novotari. I tako dalje. Dobro. To je prilike to. I na kraju je Imam Barbehari spomenuo šta da neće ostaviti ništa od sumneta, da ne ustanovi slično tome od odbidata I ovdje je u komentaru spomenuti svi oni hadithi koji su vam poznati vezano za, za novotariju. Da je svaka novotarija da svaka zavruda vodi u vatru, čuvajte se jel tako izmišljenih stvari i tako dalje. Ovo su uglavnom bila jasna stvar, tako mislim da nema oko ovoga pitanja ima. Ne. Da. Koliko ima dolakšama? Uz lovu pomoć još jedan. pasus Nije dugo za lovu pomoć. Kaže popšajte zapisati. Čuvaj se malih novotarija zato što na mali novotarije prerastaju u velike zato što mali novotarije prerastaju u velike Svaka novotarija u ovom umetu je u početku bila mala. Allaho I zaista je ovo šetanska velika, šetanska spretka. Pogledajte ovu, kaže. Svaka novotarija u ovom umetu je u početku bila mala. Slična istina. Subhanallah. Bila je mala i slična istina. Što je zavaralo ljude da u nju zapad. zapad. Allah. Slična istina. Znači, rekao bi to je tanana razlika. Ništa skoro. A? Što je zavaralo ljude zapadu u nju, a zatim da ne mogu iz nje da izađu. postane velika i postane vjeru u koju se vjeruje postane dinom koji se slije i bude suprotna pravom putu izvede ljude izvjeri? Pa izvede ljude izvjeri. Samo kratko da napomenu da ćemo ovo komentar sada pogledajte. Prva novatarija Hari, Haridi. U početku šta? To nije izgledalo ništa. Je tako kako je to počelo? Vratiš se na početak. Vidiš kako je nastalo to. Rafidije. U početku ništa nije bilo strašno. Strašno, je tako? Ja. Na kraju šta? Haridži je izašli izvjeri, je tako? Ja. Neki od njih, je tako? Ekstremni od njih. S druge strane, Rafidije je izašli izvjeri. Je li tako? Irđa u početku nije bio strašan, je tako? To je samo bilo razilaženje. Mnogi hoće da kažu samo jel tako, razilaženje oko definicije. Definisanja imana. I šta drugo? Da bi na kraju šta? Ekstremne murđije izašte izvjerne, je li tako? Znači, svaka novotarija u početku bila mala, slična istina. I to vidiš, znači, kad pratiš novotarije, vidiš kako to, gdje to na kraju završi. Dobro. Dalje govori Imam Berberahri rahimehullah pa kaže Gledaj Allah te se smilovao koga god čuješ posebno od svojih savremenika Da nešto govori Nemoj žuriti. Znači, gledaj u ono što govore tvoji savremnici, Posebno. Tako? I nemoj žuriti. I nemoj ništa od toga prihvatati. Nemoj ništa od toga prihvatati. Dok ne vidiš jeli neko od Rasula sallallahu alaihi wa sellem to govori Ili neko od učenjaka iz prijedhodnih genera generacija. Pa ako vidiš da jeste, onda to prihvati. Onda to prihvati. I nemoj u tome ići dalje preko toga. Znači, zaustavi se tamo gdje su oni stali. I ničemu ne daj prednost nad tim da ne bi pao u, va, u vatru. Da ne bi pao u vatru. To je govor imama Brbehari. opet govorimo o i jedno posebno vrijedno objašnjenje. Braću, ove riječi imama berbeharija su zlatne riječi koje ti otvaraju oči, jel tako? Jer ljudi zapadaju na iz želje da Allahu Subhanahu Ta'ala ugodi, jel tako? I da se njemu približe i oni imaju šta? Dobru namjeru, međutim loše je ono što ura uradi. I ovdje i komentator poredi sa onima koji su izmišljali hadite i prepisivali riječi Resulu sallallahu alaihi wa sallam iz želje da ljude podstaknu na dobra djela. Tako su radili. A ne znaju da su time šta sebi obezbijedili mjesto u džahenu. Izmišljali, znači lagali na Resula sallallahu alaihi izmišljali hadite da bi ljude podstakli na dobročinstvo. tako? ne ivadete a time su stvari sebi mjesto obezvjedili u dženemu jer je poznat i hadis el tako mutevalat man kaza bi alaya mutaamidan falyatabawa maq'adahu minan nar kona me lenabno E tako isto ko izmisli neki novotari, jel' tako? ono u suštini nije njegova namira loše, ali je loše ono što ura, ono što ura. Ovdje komentator navodi jedan primjer, poznati primjer Sejid ibn Musađib spominje i prenosi od Abdullah ibn Masuda, odnosno da je vezano za Abdullah ibn Masuda radijallahu ane. kaže, došao je Musejib ibn Nahba, Abdullah ibn Saudu, radijallahu anhu, i rekao, ostavio sam ljude u mesčidu, koji, jedan od njih kaže, recite, 30, odnosno, recite 100 puta, otaku, odnosno, 360 puta, ovdje. recite 360 puta, subhanallah, Dolazi on, kome? Abdullah ibn Mas'ud objašnjava situaciju ljudi koji su ostali u mesčidu. Kaže, ostave sam ljude u mesčidu, jedan od njih stane i kaže, recite 360 puta, subhanallah, surha, uh, je tako? I recite toliko puta, la ilaha illallah, i tako dali Pa je rekao Abdullah ibn Mas'ud, jednom od svojih učenika, alqama, je tako? Ustani i uđi prvi u meseč i ne u tebe a mene da ne primijeti da im priđe. Pa kad im je prišao tako i čuoš i vidio šta rade što im je rekao inakum letemesekuna bi adnabi dhala evo inakum la ahda min ashabi Muhammeda vi ste znači, dao im je samo dvije mogućnosti ili ste se uhvatili za rep zavlude, znači, uprudili ste u duboku zavludo, ili ste na većoj vi uputi i upućeniji od ashaba Mohameda s.a. Znači, onaj koji izmisli novotari. ili je zaluto, ili je upućeniji od ashaba Rasula s.a.a. Ova druga mogućnost postoji? Ne postoji. Znači, vi ste sigurno zalutali. Prevedeno, znači, da ne bi kome ostala šubha kakva. Prevedeno, znači vi ste sigurno zavutani. Jer to što radite znači da vjerujete da ste upućeni i na većoj uputi od ashaba Mohameda s.a.w. Tako je Selef bio osjetljiv na što? Na Novotari. Da bi danas imali učenjaka i mučenjaka koji čitave studije pišu o tome kako je te pravda. I daj čak od e tako? Sipha, brojanica, nećemo nje zvati Tespi, e ne zaslužuje to da se zove tako lijepim imenom. E i li brojanica od sunneta. A nije, nego je današena iz crkve. E tako. Razovjeti reći. Znači, tako su bili osjetljivi prema novotarima. Još jedan primjer. Kaže... Prenosi se da su neki ljudi uh, učili Kur'anu mjesečiti, jel' tako? Pa kad bi došli do mjesta seđde, sjedili bi, znači sjeli bi onda, pa plakali, digli ruke i dovili i tako nešto radili. Pa je jedan od njih prišao u tom sjelu, ovdje se spomnio imena, pa svog sina dobro izbrdio, je tako? I rekao ti sjediš ovdje sa Amalika. Amalika to su ljudi koji su znači, narod džahilijeta, je tako? tako? Amalićan, je li tako? koji se spominju da su živjeli u gradu u koji nije htio da uđe musao narod, tako? Pa ga je nazvao džahdan, tako? U drugoj predaji spominje se da je napisao jedan od namjesnika Omara radijallahu an njemu pismu u kojem kaže ovdje kod nas se ljudi okupljaju i na poseban način upućuju zajedničku dolu za muslimane i za amirul mu'minin. I za tebe, Omer, tako? Tako mu napisao sam. Pa kaže, Omer radijallahu an, dovedi ih sve ovom. Napišem samo da ih sve... <laughs> da svi dođe. Pa kad su se primakli, Rekao je Omar svome, koji je dočekivao goste na vratim, ali tako, pripremi bići. Pa kad su ušli kod njega, uzeo je bići i navalio na njihovog vođu, tog glavnog koji ih je dovel. Navalio na njega. Pa su zapomagali, i pravdali se i govorili, nismo mi, one koje ti misliš da jesu, Oni koji ti misliš da jesmo, oni će doći sa istoka. Je tako? A to su, ovdje se misli na Havarić, tako? Oni će doći sa istoka. Ali je doći ko biće, jel tako? I na kraju jednostavno da se završi, znači taj odnos prema prmanovatarii sa riječima ibn u ibn Kjava radijallahu anhu, gdje kaže gledajte u svoja djela. Bilo ih malo ili dosta. Znači, gledajte u svoja djela. Sasvim svejedno, bilo ih malo ili dosta, neka budu na menheđu poslanika i na njihovom sunu. Neka budu na menedžu, znači na, na putu, na pravcu poslanika i na njihovu sunutu. Nek budu ta djela ispravna, makar ih bilo malo. Ili ih bilo puno, sasvim svijedom. <tose> Zašto? Prije smo još šta? Da novotar neće povećati svoj ibadet, a da neće time šta se sve više od Allaha uda, udajati. Njega, njegov trudi i badet, Allahu nimalo ne približava, nego je od Allaha sve više udalje. Uda, Zato kaže, gledajte u svoja djela, pa nek budu on nasunati, nek budu ispravni. To je najvažno. Znači, ovdje kaže, bilo ih mnogo ili malo, znači nije važno koliko ide, ali je važno da su ispra, ispravni. of